A digitális világ érdekes. Postmodern. Karácsonyi válogatás a digitális világ híreiből. A VR szemüveges egerek például gyorsabban tanulnak. Gázkromatográfia és gépi borkóstolás. Az emmi már a borospincében van. A ChatGPT az ajándékozásban is segít, na de mit keres a macska a világűrben? Jönnek a beszélő plusz játékok, persze emmivel, végül újabb ötlet az ellenünk forduló emmi ellen, küzdjön meg egy másik emmivel. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő, Kóhács nevében. A mikrofonnál Szilágy Árfád. Ma az asztaltársaságban dr. Pál Bernadett Csillagász, a Tokiói Egyetem munkatársa. Hello Berni! Sziasztok! Aztán Justin Viktor, az IT Biznisz újságírója. Sziasztok, és üdvözlök minden kedves hallgatót, és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. A FaceTime vonalunkban keleti Artur Kiberbiztonsági szakember, az Informatikai napja alapítója. Hello, hello, sziasztok, üdv mindenkinek. És jobbra tőlem Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos vezetője. Kellemes egy órát mindenkinek. Ajánlom a műsorunk internetes felületeit csatornánkon a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on. Mindegyik csak egyetlen kattintási távolságra van, hogyha önök eljönnek a posztmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható ott, tehát a posztmodernhu n Arra gondolta a mai műsorunk szerkesztője Tücsi, hogy ma csak beszélgetések lesznek ebben a műsorban, mert... Hát adjuk meg egy kicsit a karácsonyi hangulatot, ne egész évben annyit borongtunk már a különböző mesterséges intelligenciai ja, Istenem, mind meghalunktól kezdve, a technológiai ja, Istenem, mint meghalunk. Most vegyük egy kicsit lazábra, hoztam egy pohár forró almaitart, fió, fűszeresen, mit az, az a illatok, Tehát a hallgatóknak mondjuk, hogy a, az illatok is nagyon ennek megfelelően. Az illatokért a Viktor felel, csak a ér feleleg. De vegyük egy kicsit karácsonyabb, egy kicsit könnyedebbre, nem kell ünnepinek lenni, de úgy lazuljunk el, és élvezzük ezt az egy órát. Szerintem a műsorunk hogy tudják, hogy az asztaltárság, amellett, hogy digitális világgal foglalkozik, notóriusan rajong az állatokért. Tehát például Berninek volt egy kis egere még tavaly. Igen, hát most már több, mint tavaly sajnos, több, de mint volt. Tavaly. Egerem is volt, patkányaim is voltak. És hoztál nekünk csergést a műsorba. Igen, madaraim is van. Sőt, most van a saját cínegénk, minden este ott állszik az oduban az ablakban. Nem mondod. De komolyan. Oda édesgetted valami maggal? Rájött, hogy tud aludni az oduban, nem kint van, és biztonságban van minden este, úgyhogy nap lemente előtt 5-10 perccel ugrik be az oduba, napfelkelte felkelte, után körülbelül 10 perccel ébred, minden reggel lessük. Aztán van Viktornak például kiskutyája. Igen, nekem volt megyvágó barátom is, aki évekig, azt két éven keresztül járt kopogtatni az ablaküveget, de sajnos már nem jön, de remélem, hogy valahol éppen nagyon jól érzi magát. És van kiskutyám, így van, a Flóra. Flóra, így van. Tüccséknél meg macskák vannak. Meg két német juhász. Két német. A macskákra majd még visszatérünk később a műsorban, de most forduljunk rá újra az egerekre, ahonnan elindult ez a kör, mert mindjárt kiderül, hogy a szemüveges egerek gyorsabban tanulnak, Képzeljetek el, hogy az egerekre tesznek rá ilyen viársisakot. Én esetleg képzelem egyébként, hogy, hogy lehet ilyen kisméretű viársisakot készíteni. Nagyon egyszerűen képzelje el egy olyan zenét, mint egy jó akciófilm alatt. Besétál ilyen lassítva az egér, a falkai lassan mozog utána, megáll az asztalnál, egy összeszorítja a szemét, hunyorog egyet, majd megfogja az asztalon lévő vihár és lassítva a fejére húzza, lecsapja a szemfedőt, és így felvillannak a lámpák. És közli, hogy online vagyok. Jó, de nem ezt, hogy ő hogy veszi fel, hanem hogy csinálják, tehát hogy állítják elő ezt a vihár ami ilyen pici méretű, mint egy egérnek a feje. Hát kicsi kell. Nagyon kicsi. Vagy nagyon nagy egerek. Az sem egy rossz megoldás. <gül> Létezik ilyen ben? Ilyen nagy egér? Uh, hát mondjuk Patkányból vannak egész jó méretűek. Tehát Meg én is, talál... <gül> én is találkoztam akkorával, aki így a, a csuklomtól a könyökömig csak a, csak a patkány volt, és még egyszer ugyanannyi a farog. Tehát rájuk mondjuk már egy közepes méretű viás is, aki szerintem jó lenne. Szóval a kutatók megtalálták a módját annak, hogy az egerek számára virtuális valóság szemüveget készítsenek. A tudósok ezzel szeretnék tanulmányozni, hogy az egerek hogyan reagálnak a vadonban gyakran előforduló dolgokra, például a ragadozó madarakra. Tehát azt akarják megfigyelni, hogy az egérnek a szeme hogyan mozog? Tehát figyeli a isak a szemét, vagy mi, hogy működik ez a megfigyelés? Hát ennyire nem ismerem a részleteket, annyi biztos, hogy nem egy pici szemetet csinálta, pedig az lenne az igazán cool, hogy két ilyen tészta szűrőszerű gömb lenne az arcán. De valójában elévetítik ki a falra, és olyan közel rakják hozzá az egeret, hogy ne lásson más szegény. Tehát megkapja a kis virtuális egeret. És szóval azért ezek a tudósok azért nagyon oda tudják tenni magukat. Most képzele, hogy futópadon tesztelik eközben az egereket. Tehát, hogy ugye a lelki szemeim ott van a pillanat, hogy ilyen ö, koszos trikóban egy kanegér rohan a futópadon, rohan, rohan, rohan ilyen virtuális sisakba majd egy sisakkal, vagy egy sikoltással megáll, és így letépi a fejéről a sisakot, és a másik kérdezi, te mi a felett. történt? Átment előttem egy fekete macska. <gül> és ezt, ezt mérik? Vajon, vajon a vérnyomását lehet mérni ennek a szegrendszer? Hát nem ezek nem, ezeknek már mindent lehet mérni. a hát, agyaktivitást is figyelnek, nem? Én így gondolnám, hogy el, arra, ugye, én az az az az ezt az, az egészet nem értem. Én tényleg nem értem ezt az egészet. Tehát hogy Még mit mi kell, az... Arthur? Hát mit kell azon vizsgálni, hogy hogy reagál egy egér egy ragadozóra? Tehát hát, tudjuk, hogy hogy reagált Rohan a francia <síthat> Én tényleg nem értem ezt az egészet. Mondjuk, mondjuk az is igaz, hogy én egyszer láttam egy filmben, hogy nagyon sok mindent lehet így így vizsgálni. A, egy hölgy meg egy úr beszélgetett arról, hogy mivel foglalkoznak, és megkérdezte a hölgy az úrtól, hogy ő mit csinál, és az úr azt mondta, hogy hát én bizony egereket tanítok asztali etiketre. És akkor egy ilyen hirtelen váltással megmutatták ezt a környezetet, amit pont úgy képzelek el, mint ahogy leírt, leírtátok az előzőt. Egy ilyen kis üveggömbben be volt rendezve egy ilyen kis asztalka, két székkel és a, bejött a két egér két oldalról, a fiú egér megkerült az asztalt, kihúzta a széket, a lány egér fölült a székre, betolta alá, visszaült a másik székre, és utána megjelent előttük a kaja, és amikor a fiú egér véletlenül a villához nyúlt, pedig a kanárhoz kellett volna, akkor megütötte az áram. Ez volt az asztali etiketre tanítása az egereknek. Kicsit, no, van én nem kicsit tudom kicsit nem poros, elképzelni, ezt elképzelni. poroszos módszer az oktatása. Hát Ne haragudj, bocs, az, hogy egy egérnek a fejére húzol egy ilyen izét, aztán futtatod egy egérpadon, megbocsánat. És aztán, és aztán, és aztán pedig, pedig méret, hogy ő közben hogy van becsinálva, hát szerintem azért ez is elég poroszos. Mert hallgassuk meg Bernit, mert szerintem neki módszere van erre, hogy hogy lehet tanítani az egeret. Nem, szegényeket egyébként figyelik azt, hogy különböző labirintusokba tették őket, tehát hogy akkor a virtuális labirintusban milyen gyorsan találja meg a saját. Ott, de nekem az jutott eszembe, mert pár évvel ezelőtt olvastam egyébként egy cikket arról, ott is virtuális szemüveget használtak, ott nem egereknek, hanem tehenekre rakták. És ilyen zöld legelőt vetítettek ki nekik, és azt vegyék meg, hogy. És szólt közben, nem? A, na, le, le, lehet, én hallottam, ez... hogy a tehenek reagálnak a komoly I, zenére. Igen, igen. Ez igen két igen. független kutatási eredmény, ne keverjétek a tudományos életet. Az, az, az egyik zenél, a másik pedig a alpesi legelőkön voltak, de a virtuálisan alpesi legelőkön de legelőn, nem levegőn sétáló tehenek, azok több tejet adtak, mint azok, akik a normál valóságban voltak egy istálóban. Miért a völgyben vesznek egy bély levegőt, befúják az orukat, és a legelőn, úgy mennek végig, hogy nem vesznek levegőt? Vagy Le teljesen jó volt a virtuális <tos> levegő is, de... <tos> Mert nekem erről az a, az a hír jutott eszemben, néhány évvel ezelőtt vezették be a teljesen automatizált tehénfejőgépeket. Tehát ez úgy néz ki, hogy ott van egy nagy udvar, amin ott van száz darab tehén, és amikor a tehén úgy érzi, hogy na most már feszíti a tőgyemet a napi tejtermék, akkor ő oda megy a géphez, beleáll, adnak neki kaját, egy automat akar lemossa a tőgyeit, rárakja a szívót és lecsapolja. Majd a tehén kimegy, és ez remekül lehetett adminisztrálni, mert ugyebár a fülében lévő ö, csipekkel pontosan tudták, hogy mennyi tejet adott, melyik hol, nagyon szépen lehetett mérni. És akkor ugyebár embercáfolták meg azokat a haragos zöldeket, akik szerint a, ezeknek a teheneknek borzasztó az életük, ki vannak zsákmányolva és erőszakkal leszívják róla az, a tejet. Az egyik tehénnél be kellett léptetni egy plusz parancsot, hogy a nyolcadik után már ne engedje be többet a gépbe. Úgy látszik, az annyira élvezte a tehén, hogy kapott. volt olyan nap, hogy 12-13 szor ment Lát, a normál kettő helyett tehet teh adni. Rákapott szegény. Igen, élvezte, hogy a finoman mossák a tőgyeit. Tehát, de... Figyelj, térjünk vissza viszont a témához, hogy most akkor mi várható, hogy egyre több állathoz készítenek ilyen VR megoldást, és akkor a viselkedésüket figyelik meg majd de ilyen én módon. Tudom, a... Én tudom, mi fog történni. Szerintem az szerintem azt történik, hogy ezt valójában az emberek miatt csinálják. Mert amit itt most leírtatok, tehát az, hogy az ember fejére húz egy sisakot, és aztán rohan egy ilyen padon, és közben nagyon ideges, meg izgul, meg ilyesmi, ez pontosan leírja a játékosoknak a VR igényét. Uh -huh. Tehát, hogy egyszerűen erről szól, jó, mondjuk most elvicceltem a dolgot, tehát nyilván ennek van valami egyéb értelme is, de az, az viszont tény, hogy a ma a VR játékoknak a, a, az igazi élményt az, az adná meg, meg az adja meg, hogyha egy olyan környezetet tud, tudnak csinálni, ahol az ember fizikailag is át tud élni egy csomó dolgot, ezért csinálnak olyan mellényeket, ezért csinálnak olyan futópadokat például, amik ezt az egész élményt ezt szélesebbé teszik. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern. Na most itt egy kis kiejtési gyakorlat az asztaltársaság számára. Mondjátok ki szépen sorban ezt a szót, hogy gázkromatográfia kromatográfia. Berni? Gáz kromatográfia. Tökéletes. Viktor? Gáz kromatográfia. Szuper. Tücsi? Ez nagyon gáz kromatográfia. <laughs> Artúr, neked megy. Nem tudom, gázkromatográfia kromatográfia? Tökéletes. Na, szuperek vagytok. És tudjátok, hogy ez mit jelent? Mert én nem. Egy nagyon egyszerű készülék, gázokat elemez. Kromatográfiázik. Igen. Kikromatográfolja a gázokat. Tehát, vagy gyakorlatilag arról szól, hogyha valamilyen Anyagot elgázosítunk, akkor annak az összetevőit meg tudja határozni szinte molekuláris szinten, hogy milyen összetevőkből áll. Mondjak el egy jó példát, azóta nem titok, hogy miből van a Coca-Cola, amióta az ilyen készülékek képezem vannak, mert berakták a gépre is és gramm, és milliárdot gram pontossággal megmondta, hogy milyen összetevői vannak a dolognak, de ugyanezt használják például a parfümök készítői is, hogy lenyújják egymás ötleteit. Tehát akkor készül egy ilyen kétdimenziós ábra, amin látható, hogy milyen vegyületből, milyen arányban szerepel abban az anyagban. Milyen... Igen, igen. Tehát például, hogyha ezt, ezt a bögrémet most felforralnak egy ilyen gépbe, akkor ha elég intelligens a rendszer, akkor megmondaná, hogy van benne százszázalékos ammali, van benne citromlé, uh -huh. van benne fahéj, szegfűszeg, és az összes titkos. De tücsi, hadd kérdezzek valamit, hogyha ez, ez, egy, ez egy létező technológia, akkor miért használnak még mindig kutyákat mondjuk a reptéren, hogy kiszagolják a drogot, meg, meg ilyesmit? Tehát miért van erre szükség? Hát, ha ezt, az, így, az emberek? Elpárológtatják a bőröngyük. Igen, pontosan. Ne legyen már ilyen ünnepromtó. Hát Én azt akartam gondolom, mondani, hogy, a, hogy, hogy az, az utasok is. nagyon utálják, ha elpárológtatják őket. Az is az. De egyébként gondolom, tehát most komolyra fordítva Artúrnak a választ, hogy szerintem arról lehet szó, hogy a kutyák nagyon kis mennyiséget is tudnak analizálni az orrukkal, még ez a gázkromatográf Ez is tud, de ez, tehát ez, nagyom, tehet, ez, tehet, ez egy tehet, labor laboratórium környezetben, zárt térben nagyon gondos laboratórium... Aha de, tehát akkor ez most azt jelenti, hogy azok a szakemberek, akik a borkóstolásban nagyon ott vannak, azok most már elveszítik a munkájukat, mert hogy a gép lehet analizálni, hogy melyik bor miből áll pontosan. Nem, nem, ez, ez, ez azért sokkal sznobobb dolog ennél, tehát igen, mert kell egy, egy jó nyelvi képesség igen, is, igen, hogy igen. Tehát mondani, én hogy ebben a, a vörösborban érzem a tavaszi eső általáztatott alpfák az illatát, igen, azt igen. azért nem lehet pótolni egy gázkoromatokra. Rosszul, rosszul mondod, ez úgy van, hogy ha igazán jó vagy ebben, akkor, akkor meg tudod mondani annak, a, a, a, a parfümjét annak a favágónak, aki azt a fát vágta ki, amiből a hordó van. Igen, igen. Na, szóval a hírünk az arról szól, hogy a mesterséges intelligencia már a boros pincében van. Svájci kutatók megelégelték, hogy a sommelier meg sommelier-ek, sommelier. Megbízhatatlan ízlésére hagyatkozzanak. Gépi tanulást alkalmaztak a borok megkülönböztetésére, hogy a benne megtalálható különböző vegyületek milyen koncentrációban vannak jelen. Nem csak a hamisítás mondható meg, de akár az is, hogy melyik birtokról származik a bor. Mert ezek szerint az, az anyagoknak az arányában persze, benne persze, van ez, ez a lenyomat. Ez a... Nagyon, a tényleg aki hozzáértő a szömelékként is meg tudja mondani, Na, nagyon durva hasonlat, de képes azt megmondani hogy egy évjáratnál, hogy egy éjszaki vagy déli fekvési dűlőn van. Egész egyszerűen a, az aromáknak a mennyiségéből és minőségéből. Csak hát az van, hogy egy szomeli ízlését nem lehet standardizálni. Viszont egy mérőműszert igen. Most rángettek egy... Ö... Mert itt bocs, nem az ízlésről van szó, nem? hanem a tényszerű arányokról, meg mennyiségekről. Igen, igen. Tehát egészen pontos a laboratóriumi szinten lehet elemezni a bor összetevőit, ezzel ö, egészen pontosan tényleg meg lehet határozni a helyet, de olyan szinten, hogy akár, hogy melyik borászatból származik. Viszont ez standardizálható, tehát ellenőrizhető, megismételhető a kísérlet, és amiért ezt az egészet kitalálták, hogy a borhamisításnak elejét vegyék. Mert hát nagyon sok milyen snob van, tehát például, átcímkéznek borokat egy drágább címkére, és akkor rögtön már 2-3 5 lehet eladni, és aki csak a címké alapján vásárol azokat, hát így jártak. Azért kíváncsi hogy egy bort, hogyha beleraknánk egy ilyen műszerbe, akkor mit mutatnak ki? Szőlőcukron. Elkezdenem illogni, hogy a szőlőt nem találok. Jobb esetben, hogy nem etélt. Na, és mindez egyébként, ugye, amit mondtál, hogy a borhamisítást megelő, megelőzzék, és hogy egyszerűbb lehet így a vásárlás, mert lehet pontosan. Tehát nem csak arra vagyunk hagyatkozva, hogy valaki mond valami szubjektívet a borról, hogy ez tuti, és tényleg az van benne, hanem a gép is megmondja, hogy tényleg az van benne. Igen, igen, tehát például azt mondom, hogyha megjelenne egy olyan őszi ismertető, például, hogy az idei borokat, és hogy végigveszik, és akkor van egy tudományosan elfogadható, akkor nincs az, hogy most én hiszek ennek a borásznak, vagy nem hiszek, múltkor hülyét csinált belőle, de ugyanakkor ez tényleg érdekes, tehát például az egyik barátom egyszer mesélte, hogy elment egy ilyen helyre, hova minden, borászok voltak, és mindenki vitte a saját borát, és hát neki nem volt bora, és elment az egyik nagy szupermarketbe, és bevásárolta a helyi borból néhány üveggel. És elvitte oda, és teljesen a borkostról volt, és teljesen oda-vissza voltak, hogy ez milyen isteni bor, micsoda finomja. És szógy, hát itt vettem a melyik közérben 400 forint per palackér, és ott versenyzett a 4-5-6-8 ezer forintos borokkal. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog arra, hogy például nagyon divatbőltek újabban a saját márkás termékek. És egész egyszerűen az a helyzet, hogy. Jó minőségűek ezek a termékek. Nem kell nézni azért, mert hanem azért tudja ócsón adni, mert alacsony haszonkúcsal óriási mennyiséget vásárol belőle. Tehát például négy vagy öt évvel ezelőtt történt meg, hogy egy whisky versenyen a Lidl-nek a saját márkás viszkie. nyerte meg az egyik. Mert egyszerűen jó volt. Tehát ő egy... Ö, bocsán, hogy ott a whisky elment a pincészetbe, megkóstolt, és ebből vett 600 hektóliterrel, és ez lett ki, mint a saját márkása, és ez egy jó whisky volt. Azt olvastam a hírben, hogy egy dologra azért még nem jó ez a rendszer, a gázkromatográf alapú mesterséges intelligencia, például arra, hogy az évjáratot meghatározza, mert ebben ilyen 50-50 százalék mondja csak meg a tutit. Igen, igen, tehát itt, itt megint az van, hogyha nagyon különböző egy évben az időjárás, akkor azért ez könnyebben kimutatható, de ebbe azért sokan tévednek. Nekem egyszer volt, talán a, egyik Friderikus szóban volt vendég a Francia színész, a Gérard Depardieu, uh -huh. és hobbi borász. Hát a hobbinál komolyabb szintű borász, és nagy borrajongó. És a Fáb, de olyan Fáb Fidelikus, ö, oda behozott öt különböző bort. Uh -huh. Pohar, és mindazt ötöt felismerte. Tehát azt hogy opá, ez akkor tényleg ért hozzá, ezt tudja, hogy mi a, mi a dörgés, ezt tényleg komolyan. Most meg már a, a öcsém is borász lett, úgyhogy most őt még egyelőre nagyon piszkálom a kérdéssel, hogy... Jó, de akkor ezt szerintem ez azért érdekes, mert ha a gép nem tudja megmondani az évjáratot, akkor ez valami más arányt befolyásol, amit a gép még nem tud kimutatni? Ezt nem tudni. Tehát az, hogy melyik évjárat, ez egy elég bonyolult kérdés. Én bőven megelégszem azzal, hogyha nekem egy mesterséges idegácia megmondja, hogy figyelj, ezek jó borok, ezek lőrék. Te el, hogy mit választasz. A digitális világ érdekes. Postmodem! December 22-e van, és egyébként fél öt lesz, öt perc múlva. Itt az asztaltársága a karácsonyi bevásárláson túl van, meg ajándékok, meg vannak. Berni bólogat, Viktor, te megvan, minden, minden te megvan? van meg? Mert hát még két nap van addig. Hogy lenne, Persze. hogy lenne meg, miről Előre szólok, hogy vasárnap a bolt fele 24. kéz zár. Bizony, bizony. a másik fel megnyitva van. Hát itt, itt Magyarországon legalábbis. Artur, ott bankokban nyitott tartás, meg te felkészülése hogy állsz? Ja, hát itt nincs mire felkészülni, itt nincsen karácsony, ilyen egyszerű. Ja, hát Tehát, hogy a... Menjünk már oda az is, akkor... A még nem fizettek elő a télabócsomagra. Ez, nem teljesen, igaz. ez hát. nem teljesen igaz, mert itt, itt minden, mindenhol esik a műhó, és mindenhol pirosba van, minden fölöltöztetve, meg csillagszóró, meg, meg szólnak a karácsonyi dalok, csak nincs karácsony. Tehát ezt mind azért csinálják, mert, mert nagyon érdekesnek tartják, meg szeretnek ajándékot adni, meg mindenki vidám, meg boldog. Tehát ez a, ezt a részét ezt úgymond lemásolták a karácsonyból, de az, hogy egyébként ennek mi értelme van, meg hogy egy ilyen mit lehet ünnepelni, meg egyet ez micsoda, az tulajdonképpen nem nagyon izgat senkit, úgyhogy itt nincs ilyen Nincs ilyen, viszont ami van, ami van, az majd a kínai új év lesz, ami, ami valamikor mindig ilyen január vége, február, ilyesmi időszakban van, és az viszont egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és akkor rengeteg ajándékot adnak. Majd, majd, majd akkor, amikor ez aktuális lesz, mesélek, mert nagyon izgalmas dolgokat szoktak ilyenkor adni. Mert még annyit mondja el hogy hány fok van most a bankokban? Hát nem akarom senkinek a szívét fájdítani. Itt most az történt, hogy, hogy mindenki elkezdett nagyon izgulni, megrettegni. Láttam az időjárás jelentésekben ugyanis leesett a hőmérséklet 30 fokról 28-ra. <gül> <gül> most várjál, sőt, várjál, várjál, várjál, most ezt rakjuk össze ezt a képet. Azt mondod, hogy 28 fok, és közben a műhó esik. De ezt, ezt, ezt hogy? De minek? Hát Te, műhó hát, 28 hát, fokban, minek? Árpi, uh, szeretném hát, fölhívni a, a figyelmedet arra, hogy mint aktív laposföldes, nem, gömbölyű a Föld, és van egy alsó fele, ahol érdekes módon ilyenkor nyár van. Többek között van egy ilyen Afrika, ahol ez nem olyan jellemző, hogy, hogy éppen Mikuláshoznak, de van egy Dél-Amerika, meg van egy Ausztrália, ahol viszont rendkívül, és ott viszont az a divat, hogy a tengerparton piros, fehér, is, Mikulás lányok rohangálnak, miközben a helyi szán kocsit elé fehér, kenguruk vannak fogva. Tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas kis dolog ott a világ másik felén. Nekem is van egy régi kedves évfolyamtársa, aki Ausztráliában élt néhány évig, és karácsony idején küldött nekünk fényképet arról, hogy homokból építettek hóembert, és akkor az, az fürdőnadrágban volt, meg mikulás sapkában. Jól nézhetett ki. Igen, vicces volt. Hát ez most nem, nem menő, már harmadik év a gyereknek sárból építek Hó ember. mert nincs-e tisztességes okol az országban. Idén volt havazás, pont lemaradtam róla. De Helsinki-ben néztem sok hót. Legalább. Na, azért vetettem fel a karácsonyozást, mert a mesterséges intelligenciát felhasználhatjuk ajándék ötletekre is. A ChatGPT megmentheti a helyzetet például Viktor számára. A Bing AI interaktív programja valós időben javasol ötleteket, sőt, még konkrét termékeket is belinkel, és így egyszerűbb lehet a vásárlás. De ez egy egyszerű reklám, nem? Viktor. Bocsánat, én nem azt mondtam, hogy nem tudom, mit kell megvenni, hanem azt mondtam, hogy még nem vettem meg. Ez uh -huh. nagy különbség. Úgyhogy, uh, úgyhogy uh, igen, de egyébként, uh, egyébként tényleg én is olvastam, hogy, hogy a, hogy a Csert t kérdezgetik emberek, ami számomra egyébként érthetetlen, mert hogy uh, aki, aki nem, nem veszi a fáradtságot, hogy évközben jegyzetei, is kis amikor a, a számára fontos emberek így elejtik, hogy de jó lenne már egy új valami, akkor az vessen magára, nem tudom, az vegyen, az vegyen díszvázát a Pepcóba. hát meg, meg akkor ezt hogy képzeljük el? Tehát azt persze olvastam a hírben, hogy megadhatjuk az alapadatokat, hogy egy, egy középkorú férfiről van szó, aki nem tudom én szereti a rogzanét, és akkor ez alapján ajánl valamit. Hát ez nem egy nagy konz, tehát bemész az első lemezboltba, és ugyanezt megmondja a sokkal csekélyebb mesterséges intelligenciájú eladó is. De mondjuk ennél azért szofisztikáltabb is lehet a dolog. Tehát például, ha azt mondod, hogy hát szeretnék a feleségemnek venni valami illatszert, ő szereti a franciás illatokat, az olaszokat nem kedveli, az amerikai parfümöket egészen Rühelni, viszont kedveli a könnyed tavaszias illatokat, a nehéz illatokat nem szereti. Ebben esetleg már tud segíteni, mert hogy én bemennék ebből a muszli orrommal a vízébe, és elkezdeném szagolgatni a parfümöket. Valószínűleg a harmadik után szék kiszédelegnék, és azt mondanám, hogy el beviszem vacsorázni az asszony, de ezt hagyjuk abba. De hogyha nekem azt mondja egy más kérem szépen, ettől a gyártótól itt van ez, ettől a gyártótól itt van ez, mert ő, neki van ideje kapacitása végnéz a teljes kínálatot, ennek így viszont van értelme. Jó, az előbb egy ilyen félmondatot mondatot bele a kérdés végére, hogy ez nem egy reklám véletlenül, mert kicsit úgy érzem magam, mint 30 évvel ezelőtt, amikor az internetes képeslapokról beszélgettünk, ilyen, ilyen tájt, tehát így decemberben, hogy az internetet erre is lehet használni, hogy képeslapokat küldjünk egymásnak. Tehát, hogy mintha ez a rendszer arra lenne kitalálva, hogy most így hirtelenybe találjunk valami karácsonyi felhasználást az ei Akár ez is lehet a magyarázat, de inkább ezt is lehet azt mondani, hogy ha másik oldalról nézzük, hogy azt mondjuk, hogy nézzétek meg, ez a rendszer még erre is jó, hogy ilyen apróságokban tud neked segíteni. Uh -huh. Jó, csak hogy egy idő után, hogyha ha olyan jellemzem mindig ugyanazt a parfüm márkát ajánlja minden egyes kérdésre, akkor már ugye gyanúsá válik. A ja jobb. jó, hát ha ilyen, ilyen lehetnek majd háttörben, de ez azért nem egy olyan egyértelmű még most. Artur? Szerintem lehet ezt egy kicsit kombinálni mással is. Tehát nekem már régi elképzelésem az, hogy, hogy valójában az ember ilyenkor nem egy konkrét dolgot kellene, hogy keressen, hanem olyan dolgot, aminek valaki örül. És lehet, hogy abban viszont jól tud segíteni a mesterséges intelligencia, hogy mondjuk elmegyek egy boltba, vagy éppen böngészgetem a netet, mert interneten fogok vásárolni, és az aktuális boltban tud valami olyat javasolni, aminek az illető örülne. Mert mert, mert mondjuk leírom azt, hogy kinek szeretnék ilyet, vagy akár kapásból ismeri is, mert már eleget beszélgettem a mesterséges intelligenciával ahhoz, hogy tudja, hogy mit szeretnének mondjuk a szüleim, vagy a párom, vagy, vagy a gyerekeim. Berni, ötlet adásra vagy ötletvételre? Biztos, hogy nem. Én ezzel gondolkozom. Olvastam a cikkben is, ami erről szólt, hogy nem csak karácsonyi ajándékokat tud ötletelni, de a képeslapot, tehát a karácsonyi üzenetet is meg lehet irattatni vele. Ami persze, hiszen egy generatív AI, ez nem, vagy mesterséges intelligencia, így nem meglepő, eddig is beszélgettünk róla, hogy szövegeket ír. De azon gondolkodtam, miközben itt hallgatom a beszélgetést, hogy, hogy vannak emberek, akik ugye állítólag a szeretteim. Állítólag ismerem őket, állítólag kedvelem őket. És akkor... nem, mi te állítod. De azokkal nem karácsonyikor találkozol, okay. akiket szeretsz. Na de csak. Tehát, hogy, és akkor tényleg a, a karácsonyi, ami állítólag a szeretet ünnepe, azon kapnak tőlem egy lapot, amit egy mesterséges intelligenciával irattattam meg, és egy ajándékot állítólag. amit a mesterséges intelligencia választott ki nekik. Tehát, hogy én nekem ebben elveszik egy kicsikét az, az egész dolognak a, a lényeget, tehát Persze, lehet, hogy nem a legtökéletesebb ajándékot fogom én a saját természetes intelligenciámmal kitalálni, de a szándéka fontos, ahogy a Garfield is megmondja, hogy a szándék a, hogy a lényeg, és hát egyelőre a mesterség és intelligenciának nincs szándéka. De ugyanúgy tud hibázni, mint te is. Akár. De persze, tud, de akkor is. Úgy én... még jobb, nem? Még el is rontja. <gül> nem is én találtam ki. És még rossz is. Igen, nekem erről az, azért eszembe, hogy én például a harmadik évet nem küldözgettem ez a boldog születésnapot, boldog névnapot, ez a minden reggel, mert föl kell valaki, és a Facebook rögtön az orra mm -hmm. elé nyomja, hogy ennek van a születésnapja. És boldog-boldog tanítok kapom is és rájuk, hogy ezekről, engem magasról tesznek rám, csak egész egyszerűen az, hogy a, hogy a Facebook elé nyomja, és most fedeztem föl, pont ma reggel véletlenül, hogy már be se kell írnom, mert ott van alatta a három billentyű ki, hogy happy birthday, mm -hmm. happy, happy birthday, vagy akár hogy helyette, hogy, helyett, hogy a Tényleg itt már az lesz az, hogy egyetlen gomnyomással, vagy december 24-én megkérdezíted a rendszer, hogy az összes ismerősödnek küldjem ki a képes lapot üdvözlő, egyforma szöveg legyen, mindenkinek aktuális legyen, vagy pedig csak mindenkit küldjek el a jó édes anyjába. A digitális világról érthetően. Ez a, a műsor elején már egy kis körkében gyorsan végigmondtuk, hogy ki milyen állattal rendelkezik, vagy milyen állatot tart a családjában, és említettem Tücsinek a macskáját, ami és akkor most egy kis kulissza a hallgatóknak, hogy korábbi fázisban, mondjuk fél évvel ezelőtt úgy vettük fel a műsort, hogy mindenki otthon ült. Ez még így a pandémia utáni időszakban volt, és Berni a kis ablakában mosolygott, és egyszer csak így látom az arcán, hogy nagyon-nagyon elkezdett nevetni, de ezt hallottuk is persze, és akkor mondta, hogy azon nevet, hogy a Tücsi ablakában egy fekete macska elment így a kamera előtt, emlékszel? Igen, igen, igen. Mi, mi, mindig amikor sétáltak a macskák a háttérben, még néha Tücsi fel is emelte, és akkor oda tette így a, a kamera elej a macskát. Ez mert... már a népszerűség hajházás része igen, igen, mert valahányszor megjelent a macska a képben, akkor én belőlem mindig előtört, hogy nyúj! <laughs> oh, so cute! So what, Egan? Egan? Pedig te elgért tulajdonos voltál. Is, de attól még a macskákat is kedvelem. Igen. Na, ez mindez arra azt vezeti föl, hogy megtörtént ez a szituáció a Názánál is, nem csak nálunk. Jönnek utánunk a náza. másolják a dolgainkat. Igen, uh, igen. Ugyanis... Ugye, igen, igen. De figyelnek minket a Názánál. Berni, te tudsz valamit? Nem szerintem. nyilatkozom. Nem nyilatkozom. Jó. Na, szóval, Ezek hogy mindenkit az... figyelnek árját, ez a munkájuk, hogy figyelnek. Hallgatnak, figyelnek. Tehát, őket, ha nem figyelnének. Az a történetben az a különbség, hogy nem fekete macska ment el a képernyőn, hanem egy vörös macska tűnt föl, de az a az, az óriási különbség, háborúsz, igen, az a különbség, hogy a világ jött ez a felvétel, és egy igazi macska kergetett egy ilyen lézerpoint piros pöttyöt a képernyőn. Igen, de most képzeld el, hogy ez valami, van annyi eszik, hogy van jó dramatizált zenével, hagyják aló, és akkor... Tudom, mint a Függetlesség napja. Nem, nem, a nulladik típusú találkozásoknak a zenéje megszóra. Hogy az idegen lény megjön. Az ékrém, tehát hogy ezt így teljesen elrontották már az ékrémhez, az van ilyás ékrémet kérek, nem tudom, ciklacsok ki van. Na, meséljétek el ezt a történetet. Hogy lehet, hogy a világűrből egy macska videója érkezik meg, Berni? Hát, de most. Lenne komoly meg komoly válaszom is. de maradjunk. a komoly talannal, ez sokkal izgalmasabb. Hát attól függ, hogy ugye melyik bolygóról sugárzunk, hogy a marsi macskák, vagy, na, de hogy a lényeg az, hogy egy vadonatúj információ továbbítási technológiát teszteltek. Ha jól tudom, akkor lézeres, lézeres úton küldték tovább azt a videót, mert hogy hát ugye kommunikálunk már iszonyú messze, tehát a, a voyagyerek, akik a legmesszebb vannak tőlük is, még mindig kommunikálunk velük, de hát ugye rettentő sokáig tart, még rendszeresen rádióhullámon küldjük az információkat. Bocsánat, itt hada, hadálítsa meg ez nekem annyira tetszik, szóval hogy a voyager a rádiótechnikája az most már több mint 50 éves technológia. Uh -huh. Én ezt egyébként másik szerkesztőnek részbegyárgábanak mondtam, és leszólt, hogy ezt hagyjuk ki a műsorból, mert nem érdekes. Szerintem nagyon érdekes, De, hogy egy 50 éves Voyager mi, mi ez nem műhold, hanem Sonda, űrszonda, űrszonda, űrszonda. űrszonda még mindig működik 50 év után, tehát ez eleve működik, és a rádió olyan erősen működik, hogy onnan abból a sok, millió kilo, milliárd, uh -huh. sok milliárd kilométer távolságból még mindig fogjuk. A, a jeleit. Ez a, szerintem ez egy döbbenetes dolog. Nekem ebből a kedvenc részem az az, hogyha elromlik benne valami, vagy valami probléma van bele, akkor néha olyan embereknek a segítséget kell kérni, akik már régen nem dolgoznak a Názánál, vagy olyan ö, papír leírásokat kell keresni, amik nem tudom, húsz éve porosodnak a pincében. Hát meg Johnny a <gül> nagypapájának a leírásai alapján kell kitalálja, hogy a Voyager-t <gül> hogy tervezte meg, mert Igen. most a jelenbe kell megjavítsa távvezérléssel a Voyager. Na jó, Igen, azért kép a NASA a főbérnök. Úristen, ki bírja tovább a főbérnökök, vagy a Szonda? <gül> <gül> <gül> nem, úgy, ez egy valós veszély. Na hát, ez a, a, az új technológia viszont sokkal gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé. Ez a lézer és kommunikáció már néhány éve is szerintem egyszer beszélgettünk talán erről a műsorban. És hát most azzal demonstrálták az adatátviteli sebességet, hogy űrmacskás videót sugároztak vissza a földre. Nagyon cuki. Igen. Hát, hát azért mégiscsak a NASA emberek internet, szóval, hogyha valamilyen videót kell sugározni az űrből, akkor nekem is a macskás lett volna az első, ami eszembe jut. Igen, azért sokat fejlődött az elmúlt néhány évben a NASA-nak a PR-ja ebből a szempontból. Tehát, hogy, hogy opá, oké, hogy dolgozunk és jókat csinálunk, csak ezt el kell magyarázni az embereknek, és úgy kéne magyarázni, hogy nekik is tetszel. Hát, fölöttünk egy lézersugarat az űrbe, ami visszajött, és 416 trilliárd bit per másodpercekédi 860, 866, ez így, ez így hülyeség. Fölöttünk egy macskás videót az űrbe, és visszajött, királyok vagyunk. kellene né jobb? A mém ereje. Igen. Óriási közönség van rögtön. De én próbálom komolyan venni ezt a hírt. Szerintem az is benne lehet, hogy amikor egy macska kerget egy lézerpointnak a pöttyét, piros pöttyét, akkor nagyon gyorsan mozog, és ahhoz az a videó stream az egy, az egy nagy adatátvitelt igényel, hogy megjöjjön a Földre, uh -huh. ugye? Ez is gondolom meg, hát ugye az áthallás, vagy lézer kommunikáció, lézer pointer, Olyan. amit a, a cica kerget, hogyha a mikrohullámmal kommunikálnának, akkor lehet, hogy egy mikrohullámú készült videót sugároztak volna ki. Artó, te mit gondolsz erről? Hát nem tudom, sok minden, sok minden föltolult bennem ilyen, ilyen gondolatként, de leginkább az, hogy vajon ezzel a sok macskás videóval, amit így kitolunk az űrbe, ezzel milyen képet közvetítünk magunkról? <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy mászkálnak, egy kicsit ilyen gyaloggalopos dolog jut eszembe, hogy így jönne felénk egy ilyen, egy ilyen új civilizáció, hozzák az ajándékot, meg az új technológiát, meg az egész világűrt, és akkor egyszer csak meglátják ezeket a macskás videók, és azt mondják, hogy, hogy hát, ne gondoltam, mégsem Egyébként Első, hát ez fordítva is egyébként, hogyha úgy jönnek, hogy á, ott van az a föld, robbantsuk föl, mert útban van, és jönnének, már, már élesítették a fegyvereket, amikor meglátják a macskás videót, és ó, várj, itt ilyen cikki élnek. Folytatom, folytatom tovább a történetedet, meglátják azt mondják, hogy ó, milyen izgalmas, lejönnek az összes macskát, összepakolják, elviszik, és utána robbantál. <laughs> Te nyertél. <laughs> A digitális világ érdekes. Postmodern. Folytatjuk a cukiság témát, egy kicsit még ráerősítve a, a karácsonyra, mert jönnek a beszélő plüssállatok. Bár gondolom, hogy ezt még nem lehet kapni, majd csak jövő karácsonyra lehet ilyet ajándékként beszerezni. A Kurió nevű cég ugyanis bejelentette, hogy az Open AI saját nagy nyelvi modelljét felhasználva három olyan plusz játékot dob amelyek kifejezetten arra lettek, kifejezetten arra találták ki, hogy a gyerekek beszélgessenek velük. Külön fricska, hogy a játékoknak Ilon Musk ex-élettársa, Grimms adja igen. a hangját. Igen. Most, hogy megy a műsor, rájöttem, hogy a fenében ez egy szerkesztési volt, ezt a két hírt össze kellett volna mosnom. Tehát például azt mondanám, hogy a NASA beszélő plussállatos videót fogott az űrből, és akkor már rögtön lett volna hely még egy normál hírnek is, de ez így se rossz. Szóval igen, eljutottunk oda, hogy most már a technológia megvan, a mesterséges intelligencia megvan. Miért ne beszélhetnének a plussállatok? Na de hát a gyerekeknek inkább egymással kéne beszélgetniük. Én azt nem értem, hogy mi ebben az újdonság már, mint körülbelül 20 évvel ezelőtt nekem már volt Förbim, akivel lehetett beszélgetni, és lehetett vele bujócskázni. Ha az ember elég sokáig kommunikált vele, akkor szépen a az ilyen zagyva nyelvről megtanult angolul, lehetett vele tapsolni, tehát hogy ez egy tök és jól, és az, ezzel volt. azt akarod mondani, Berni, hogy a, a sikereidet furby -nek? köszönheted? Nem nyilatkozom, <gül> de ezt meg, majd megköszönöm neki, amikor a, átveszem a PHD-ok ok hogy volt, akivel egy gyerekkoromban. De sőt, hát pár hónappal ezelőtt beszéltél egy olyan ö, hologram alapú, ö, nem robot, hanem mi az, hát egy ilyen figuráról, uh -huh. akit feleségül lehet venni. Ja, igen. Hát abban is gondolom, van valami ilyen Mesterséges intelligencia. És aki olyan kell. igénytelen, hogy feleségül vesz egy kivetített nőt, az nem várja el, hogy komolyan beszélgessem. <gül> Na most már feleségül lehet majd venni, és közben pedig az őletbe tudod venni, mert ilyen kis, nem tudom, mondjuk, jó mondjuk, igen, plusz. De a Furby az nem volt kifejezetten aranyos egyébként, sőt szerintem egészen ijesztően nézett ki, valamilyen bagoly szerű, bagolyszerű, szőrös bagolyszerű volt de végül is én látom az áthallást az új mesterség és intelligencia plussök és a régi beszélgető förbi között. Azt tudjátok, hogy a fölbik ki voltak tiltva a CIA központból. Tényleg. Há, mivel a beleépített hangrögzítő segítségével föl lehetett elvileg az irodában zajló beszélgetést, uh -huh. és ezért betiltották az épületben a használatát. Kémkedése lehetett. Hát Akár igen. igen. Uh -huh. Viktor, te adnál ajándékba ilyen kis beszélő pluss játékot gázkromatográf. <gül> Na, komolyan. Izotóp vizsgálat. Persze, hát miért ne adnék? Tehát előbb-utóbb benne lesz. És a, a feleségek azért nem lesznek, mert jönnek a, jönnek a testet kapott ilyen generatív mesterség és intelligenciával ellátott robotok. Gyerekek azért nem lesznek, mert jönnek ezek a förbék, és ezek sokkal aranyosabbak, és nem tudom, nem verik le a poharat. Úgyhogy kihalunk. És nem el kihalunk. El a kihalunk. Én azért nem adnék meg kihalunk, de egyébként meg azért adnék, hogy ne halljunk ki. Jó, de hát ez üzlet, Viktor. Hát ezt így kell kezelni. Te szoktad ezt mindig mondani, hogy az üzlet az én, üzlet. De engem összekeversz valakivel. Én a, én a szociáldemokrata barátod vagyok, nem a, nem a vadkapitalista. Értem, akkor a bankok kivonalat is hallgassuk meg, Artur. Én, én szerintem adnék, és egyre izgalmasabb irányokat fog ez még venni, és arra is tudok választ adni nektek, hogy szerintem miben más ez, mint ami eddig volt. Ezek a, ezek a rendszerek, ezek nagyon jól fogják érteni azokat, akik beszélnek hozzájuk, sokkal jobban, mint az eddigiek tették. Szerintem nagyon jó válaszokat, érdekes válaszokat is fognak adni, attól függően, hogy mit engednek meg nekik, milyen szintig lehet elvinni ezeket a dolgokat, sőt szerintem kifejezetten tágíthatják a világnézetét annak, aki beszélget velük, be a gyerekekre gondolok. És mondok még egy érdekes érvet, ami pont az ellenkezője annak, amit ilyenkor szoktak mondani, hogy jaj, de mi lesz a magánszférával? Hát majd mindenféle dolgokat itt kikotyog, és ugye voltak olyan rendszerek, amit be is tiltottak ezért még korábban Németországban, amikor ilyen beszélő babákat meghekkeltek a, a hekkerek, És az, az érvem pedig az, hogy ezeket a rendszereket be lehet arra tanítani, hogy kifejezetten védje a magánszféráját annak a gazdája, vagy akivel beszélget. Tehát, hogy ne mondjon neki olyan dolgot, amit nem kellene, illetve ha valamit mondtak neki, akkor azt ne ki, ne rögzítsen, ne tárolja. Tehát szerintem kifejezetten jót tesz egy ilyen generatív mesterséges intelligencia egy beszélő figurában. Én is el tudom képzelni. Tehát, ha nézem a pozitív oldalát az egésznek, a sok magára egyedül hagyott gyerek. Van valakivel tud kommunikálni, fejlődik a beszédképessége, a szövegértése. Tehát ilyen, ilyen pozitív van, vagy, vagy csak. Hát, bocs, eny... Ezt azért szerintem közelítsük meg úgy, hogy az ilyen életkorú gyerekek folyamatosan kérdezgetik a szülőket. Igen. Anyu ez hogy van? Apu ez hogy van? Hány, hány deci, hány kilométer, hány liter? Folyamatosan csak kérdeznek. Igen. Így tanulják meg a világot. Igen, és ez erre például tökéletesen alkalmasak lennének az ilyen babák. Én máig emlékszem, amikor a fiam két éves lett, és éppen mentünk le egy barát az gyaralni, és mentünk az a, a egyik felsikon fönne, gyerek aludt hát és épp mondtam a párnak, hogy figyelj, szerintem nem sokára bele fog a miért korszakába. És tíz a ahol felé, felébred a gyerek, mikor érünk oda? Mondom, egy fél óra múlva. Miért? A digitális világ érdekes. Posztmodem. A digitális játékok kedvelői figyelmébe ajánljuk a következő hírt, ugyanis Gőzfelhő homályába burkolózó játékokról lesz most szó. A Steam nevű tartalom továbbító és kezelő rendszer, ami elsősorban a közösségi játékokról ismert, új lehetőséget biztosít a felhasználóinak. Ha nem akarjuk, hogy mások is tudják, hogy mivel szoktunk játszani, megjelölhetjük privátként, mármint gondom a játékot, és azok mindenhonnan eltűnnek, ahol valaki más is látná azokat. Ez amit a VPN rendszer nem. Kicsit így eltűnünk a, a világ szemben. Inkább olyan, mint a Snapchat szerint. A Snapchat, nem. ah. Hm. Artur, mihez hasonlítanád? Hát fantasztikus tényleg, eh, hogy mondjam. Szóval az hogy, az, hogy végre megoldották azt, hogy játszom valami játékkal, vagy csinálok valamit, és más ezt ne lássa. Tehát őr valami óriási innováció, tényleg. Jó, most itt ironizálok persze, de, de én, én, én, én ezt sose értettem. Tehát a, a, egyébként más rendszerekben, más ilyen videójáték rendszerekben is úgy van ez, hogy ha, ha valaki, valaki nem szeretné, hogy, hogy a, a világon lássák az emberek, hogy ő éppen be van jelentkezve, vagy nincs, vagy játszik egy játék, vagy milyen játékai vannak, akkor ki tudja kapcsolni. Tehát tényleg nem értem, hogy mi ebben az innováción elragudjatok. El, én tudok egy felhasználót, itt ő mellettem Pár Bernadettnek hívják, aki gyermekkorában Dom játékkal játszott, hmm. és el, el akart bújni a, a, szülei, a szülei elől, hogy ne lássák, hogy ő first person shooterrel játszik. Remélyük, kislány, nem kislány létére. Na, valld hogy mit csináltál a doom -ban. Hát természetesen semmit, mert nem játszottunk Dummal, hiszen meg volt írva otthon. <kül> szóval Jaj, én, egyébként, én egyébként eddig se értettem. A, ez a Steam, nekem is van Steam-en, meg több játékod a le van töltve. És, és nem is az, hogy mert én sose nézegettem, hogy az ismerőseimnek milyen játékai vannak, vagy nincsenek, eh, ellenben, hogyha éppen be vagyok lépve ebbe a Steam szoftverbe, mert mondjuk valamivel épp játszottam, de már kiléptem belőle, csak még csak a tárcára le van rakva, és mondjuk nem tudom, YouTube videót nézek, vagy bármit csinálok, és hogyha egy ismerősem elkezd játszani egy játékkal, akkor ezt nekem egy ilyen kis értesítésként feldobja, hogy XY ezzel ezre játékkal játszik. És én ezt sose értettem, hogy... Mi, mi, miért? Tehát, hogy mi, miért kell... Mit érdekel téged? Nem is az, hogy mit érdekel engem, hanem, hogy valahogy olyan, olyan furcsán éreztem magam tőle, hogy akaratlanul belelátok valaki másnak az életével, hogy most egy, egy kollégám nem is tudja, hogy én tudom, hogy ő éppen mivel játszik. Tehát nekem ez már alapból furcsa volt hát ez az egész rendszer. Ahelyett, hogy a csillagászati dolgozatát írnál. <gül> Na, szóval azért elképzelhető hogy valaki el akar bújni, nem? Artur, mégiscsak... Abszolút, én mondanék nektek egy nagyon vicces történetet. Egyszer az egyik cégben ültem egy ilyen vezetői találkozón, és mik Miközben a, a vezetői találkozón így ültem, mindenki komoly arccal nézett maga elé, ez még abban az időszakban volt, biztos emlékeztek, amikor a, a, a Facebookon ilyen fanvil, leszett mindenki, tudjátok, ilyen kis termelletet meg nem tudom, hogy Mindenki teljesen komoly arccal, mindenféle statisztikákról beszélt, különösen a, az adott cégnek a két első számú vezetője, és miközben ez történt, egyszer csak látom, hogy fölugrik nekem egy frissítés a Facebookban, hogy Zoltán talált egy tojás Tibor farmján és ez a két ember volt, aki velem szemben ült teljesen, merccal is figyelték az évközi kimutatásokat, és komoly döntéseket hoztak, valójában funwill lesztek. És tulajdonképpen szerintem ez, a, ez az alapvető baj ezzel, hogy a, én, én azt gondolom, hogy egyébként semmi baj nincs azzal, hogyha az emberek, akár még munka időben is, tehát ez nem teljesen oké, okay, játszanak csak, addig is nyugi van, ez, ez szerintem egy tök jó dolog, a játék jó dolog, bármikor lehet szerintem csinálni. A baj csak azzal De, van, hogy az mert emberek... Altul, ezt, hogyan... azért hogy mit csináltál abban az adott helyzetben. Tehát szóvá tetted, hogy... Hogy éppen nyilván jár, A tett? legtaktikusabb dolog egy vezetői megbeszélésen szóvá tenni, hogy a cég két első számú vezetője éppen játszik egy videójátékkal és nem figyelnek. Persze, nyilván azonnal szóvá tettem. De rögtön csináltál a... egy screenshotot, amit betettem a zsarolási alapjaim című dossziéba, hogy bármikor jól. Lőhet. Majdnem screenshotot csináltam, de nem tettem be a zsarolásiba, semmiképpen sem. Elküldtem néhány haveromnak, és jótra rajta. De, a, de az, viszont, az viszont biztos, hogy, hogy szerintem én, én így engedem. Az embereket bármikor játszani. A baj nem ez, hanem az, hogy hogyan ítéli meg ezt más, meg hogyan ítéli meg ezt a társadalom. Te most képzeld el Berni. Te is azt mondtad, hogy olyan furán érzed magad, de szerintem azért érzed furán magad, mert, mert olyan érzésed van, hogy vajon hogy, hogy, hogy, hogy ítélik meg ezt mások, meg, meg, meg milyen, milyen fényben tűnik fel az az ember, aki mondjuk egyszer csak fölugrik valami a telefonodon, hogy munkaidőben valamelyik kollégád éppen játszik a nem tudom, mivel a GTA-val. Nem, nem, nem is ez, hanem hogyha mondjuk nekem olyan érzés volt, hogy mondjuk amikor véletlenül rányítsz valakire a mosdóban, hogy véletlenül valami olyat láttam, amit nem biztos, hogy meg akart osztani. mint osztani. hogyha véletlen igen, belenéztem igaz. volna valakinek az életébe, tehát nekem ilyen privát szér megsértése igen. érzés volt. Jogos. Jogos. Igen, ez egy kérdés, hogy amikor hogy tisztában vannak a játékosok azzal, hogy oké, okay, ez azért van, hogy a ah, a éppen ezzel játszik, akkor én is megyek és játszok vele, és akkor együtt uh -huh. milyen jót fogunk játszani. Valószínűleg ez az egészek az alapja, de vajon sokan tudják el, hogy oppá, a Pisti tudni fogja rólam, hogy én ezzel játszom, és akarom, hogy tudja. De nekem van egy olyan kis háttérgyalom ezzel kapcsolatban, hogy nem lennék meglepődve, hogyha egy ilyen fél éven belül megjelenne egy olyan hír, hogy olyan játékok fognak megjelenni a steam témen, ami csak szigorúan felnőtteknek uh -huh. kategóriájú játékok, és amit az ember nem szívesen mutogatná meg semmilyen ismerősének, hogy hát én egy ilyen szadomazó horror törpe játékkal éppen sárkányokat simogatok a híd alatt. Ebben az esetben igen Furcán érthető, hogyha... Furcsán specifikus mondja az, ahogy teltél. <gül> igen, igen, de engem egyébként kifejezetten érdekel ez. Most már. Tehát hogy így így kinyitni. <gül> Na minden esetre a hallgatóknak mondjuk el, hogy létezik a lehetőség. A Steam rendszerben el lehet bújni, hogyha valami furcsa játékkal játszunk. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. És a műsor végére maradt a szerintem legizgalmasabb kérdés téma. Mit tegyünk akkor, hogyha megvalósul a Skynet? Szerintem Viktornak az egyik kedvenc téma, ilyenkor csillog a szeme, most is, ugye? Hát először is meg kell keresni a főhősnőt. Tehát ugye, ugye ott van, a, ott van a, a, a, a protagonista, aki belém van zugva, és, és meg akar menteni. Meg ugye jött egy, jött, jött egy fiatal svárcenegger, azt is meg kell keresni, azt fog megvédeni, aztán már csak a bunker kell tenni, hogy mi nem tudom, nem tudom mit, mit, mit nem tudunk. Na figyelj! Most mondom, mit tegyünk egy embernél is okosabb mesterséges intelligencia ellen? Adjunk neki egy mesterséges gardedámot. Az OpenAI stratégiákat állít fel arra az esetre, hogyha megszületne az ember, embert messze meghaladó intelligenciával bíró mesterséges értelem. A javaslat szerint egy másik mesterséges értelemmel lehetne kordában tartani, és az emberiség szolgálatába állítani. Tehát akkor ezt úgy képzeljük el, hogy két mesterséges intelligencia veszekedik a hatalom csúcsán? Én, igen, ez egy érdekes kérdés. Tehát, hogy nekem is, hogy létrejön egy olyan mesterséges életek, ami sokkal intelligensebb nálunk. És mi létrehozunk egy Gárdedámot, akikor kb. olyan intelligens, mint mi, akkor azt a Gárdedámot is ki fogja röhögni, nem csak minket. Tehát ez így egy olyan érdekes, hogy hogy képzelik ezt el meg miként, én nem igazán értem. Volt egy jelenet, azt hiszem, a Terminátor 3-ban, szerintem Viktor emlékszel rá, amikor a Schwarzeneggernek a karaktere egy ilyen, egy ilyen olyan ilyen luba került, amikor a különböző szempontjai egymásnak ellen mondtak. Mm. Megvan? És ott azt a, rep, a repülőgép... És leállította magát. Leállította magát, és a ribútot Ütötte az autónak uh, a... Humanitárius ribútot hajtott végre. Igen, és látszott rajta, hogy küzd magával, saját magával. És legyőzte magát. Na, valami ilyesmi keletkezhet, nem, hogyha a két mesterséges intelligencia küzd egymással. Hát optimális esetben, mert össze is foghatnak, nem? Tehát, hogy lehet alkú. Aha. Mint a hobbitban, hogy az alkó az, az utolsó reményünk mondta a Bing uh, CPT-nek. És akkor azt mondod, hogy összefognak ellenünk? Hát nem. De egyébként nem. De szerintem nem és nagyon egyszerű, nem kell neki outputot adni, tehát ne tudja legyártani magát. Tök egyszerű, Le, legyártani magát tök bonyolult, ahhoz, ahhoz acélmű kell, mint a kettőben. Meg nem tudom, de csomó minden kell. Meg, meg mindenféle precíziós gépsorok, hát ne adjunk neki ilyenek, akkor mit csinál? De tudom, akkor Artúr mindjárt mondja, hogy, hogy akkor is nagyon-nagyon ki tud velünk tolni, meg a a meg az mail -e, és tényleg egyébként meg ellopja az identitást. A otomerőművelnek De hát, igen, de oda már csak nem engedjük be, hogy nem tudom, tehát hogy, hogy az ott voltak ezek az iráni történetek, és annak csak volt annyi tanúsága, hogy én azt se értettem egyébként, hogy hogyan jut be egy USB-sztik egy atomerőműbe Tehát, hogy ott valami nagyon komolyan el van tolva. Na de hát. hát el van tolva, mert emberek hozták létre, és ott, ott sikerül eltolni a, dolgokat. Hát akkor figyelj, hogy ha, ha a gépsorokat adunk neki, és le tudja magát gyártani, akkor ennyi. Akkor vége. Igen. Berni. Én javíthatatlanul optimista vagyok továbbra is, hogyha van az embereknek egy ilyen ellenállhatatlan vágya, hogy állandóan háborúzzanak, akkor én azt mondom, hogy egész nyugodtan csináljunk erre mesterséges intelligenciákat. Ők elháborúzgatnak egymással, mi meg addig érdekélünk. Tehát nekem ez most, ha már karácsony, hogyha van egy család, ahol a karácsonynak az szerves része, hogy az emberek veszekszenek egymással, akkor hogyha csinálunk két robotot, akik veszekszenek a háttérben, akkor még közben tudunk társasozni. Tehát én valami hasonló jövőt el Képzelni. A mesterséges intelligenciák vívnak, majd néha jön róla egy mesterséges intelligenciával működő újságíró, aki megírja, hogy éppen hogy áll a háború, mi megközben közben főzöcskézünk. Csak egy fontos, hogy az a családi ház az ne az atomerőmű mellett legyen, mert akkor esetleg, ha a mesterséges intelligencia mégis berobbantja, akkor baj van. Hmm, e, igen. No. Oda bejut az USB-szték, Az a baj, hogy egyszerre jut eszembe három vicces dolog, meg egy kevésbé, amit mondtatok erről, de most kezdjem a gyorsan kevésbével, egy picit még a hírt magyarázzuk. Itt valójában arról van szó, hogy egy olyan módszert találtak ki, ami szerintem zseniális, hogy, egy, hogy tulajdonképpen egy a mesterséges intelligencia és az ember viszonylatában hogyan lehet azt megoldani, hogy egy ember képességekkel bíró a mesterséges intelligenciánál egy picit butább, mert ugye majd ez lesz a vége ennek, ugye ez a, ez a probléma alapja, hogy a mesterséges intelligencia okosabb lesz nálunk. Szóval, hogy két gép az egymást hogyan tudja úgy tanítani, hogyan tud úgy egymáshoz viszonyulni, hogyha ezt fölnagyítjuk. Tehát, hogy a gép sokkal okosabb lesz, mint az ember, akkor is még azok az érrendszerek működjenek, ami kicsiben működtek, és ezt, a, ezt modellezték le valójában. Tehát, hogy kicsi gép tanítja a nagyobb gépet, ha még nagyobb lesz a gép, akkor a kicsi gép által mondott érvek azok még működni fognak. Tehát igazából szerintem ez, a, ez az alapja ennek a, ennek a hírnek, és szerintem kifejezetten jó ötlet, hogy, a, hogy egy egyik gép rajta tartsa a szemét a másikon, mert egyébként másképp nem fog működni a dolog, emberek hiába ülnek ott, nem fogják észrevenni azt a pillanatot, amikor ami elszabadul. A gép az például sokkal gyorsabb, már é, ma is. Igen, de mi van, mi? hogyha a mosógép megakadályozó, hogy a mosogatógép elmosogasson. <gül> Ottani <gül> körülmények között. De aztán jöhet egy harmadik mesterséges intelligencia is, meg egy negyedik, és akkor egymást kontrollálják. Hát igen. És akkor megtanulják, ha 6-8 milliárdodik megsertségesség, akkor már nem lesz ránk szükség. De, de, de egyébként a, vég... a rabszolgákkal is így indult, aztán nézzétek meg lett belőle. Ma már egy sincs, minden fel, mindenki fel van szabadítva. Kivívták. Akár nevezhető is a modern kori rabszolgának a mesterséges intelligencia, legalábbis ez lenne jó, ha így tudnánk használni, vagy nem, mert aztán jönnek a történetek, ugye a amikor a mesterséges intelligencia küzd a saját jogaiért. Hát igen, ez egy érdekes, de valahogy mindig átugrottak, mindig túlságosan elmenek. Nekem nagy kedvencem volt a 200 éves ember. Amikor azt mondta, hogy ő emberi akar válni a hülye, ebből látszik, hogy nem intelligens. Tehát miért akar ember válni? Mennyivel jobb minden szempontban, hogy akar válni? Meg akar halni, szaporodni akar, gyereksírást akar. Ez nem normális. Eddig tartott a mai posztmodem. Köszönöm a részvétel dr. Pár Bernadettnek, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, és a hangmester kollégánknak Pozsonyban Kubányi Péternek. Jelentkezünk az év utolsó műsorával pontosan egy hét múlva innen élőben Budapestről. Viszontlátása a Youtube-on, viszonthalásra a Pátia Rádióban. Szilágy hallották.